Частина п'ята. Пуранті. Найманці роз'єднані, спраглі до влади, недисципліновані та невірні. Вони сміливі серед друзів і боєгузливі перед ворогами. Вони не бояться Бога і не вірять у своїх товаришів. Вони уникають поразки доти, доки уникають битви. У мирний час вас грабують вони, а в часи війни – вороги. Ніколо Мак'явеллі. Два роки половини тисячі мечів вдавалося, що б'ється проти іншої половини. Коска, коли був досить тверезий, аби говорити, вихвалявся, що це ніколи в історії люди не отримували так багато за так мало. Вони до крихти обчистили все в Ніканте та афой. А потім, коли їхні надії розбились, раптовий спалах миру, повернули на північ, шукаючи нової війни, на якій можна нажитись або амбітного роботодавця, який її почне. Жоден роботодавець не дорівнювався своєю амбітністю до Орса, великого герцога Таллінського, що здобув владу, коли його старшого брата хвицнув улюблений кінь. Він радо підписав договір про союзництво з відомою найменкою Монскаро-Меркату, адже його вороги Витреї саме найняли сумнозвісного нікому Коску, що очолив їхні війська. Утім, виявилось непросто змусити цих двох зійтися в битві. Наче двоє боягузів, що ходять колами, не наважуючись побитись вони, змарнували цілий сезон на неймовірно дорогі маневри, завдавши чимало шкоди селянам регіону, але не одне одному. Нарешті вони зійшлися в стиглих пшеничних полях біля селища Ф'єрі, де битва, здавалося, була неминуча. Чи принаймні щось схоже на те. Але того вечора до намету Монзи завітав несподіваний гість. Не будь-хто, а сам герцог Орсо. «Вашу величності я не чекала». Не треба цих реверанців. Я знаю, що на завтра запланував нікому коска. Монза насупилась. Я гадала, він запланував битися, як і я. Він цього не планує, як і ти. Ви двоє робите зі своїх роботодавців посміховиська вже два роки. Мене це не хвилює. Фальшиві битви я постійно бачу в театрі за копійки. Тому я заплачу тобі вдвічі більше, аби ти билася з ним по справжньому. Монза цього не чекала. Я. Ти йому віддана, я знаю, і поважаю це. Кожен повинен за що стриматися в житті. Але Коска – це минуле, а я вирішив, що ти – майбутнє. Твій брат зі мною згоден». Цього Монза вже точно не очікувала. Вона витріщилась на Бенну, який усміхався їй. «Так буде краще. Ти заслуговуєш віддавати накази». «Я не можу. Їхні капітани ніколи... Я вже з ними говорив», – сказав Бенна. «Усі, крім вірного та того старого пса, підуть за тобою, коли побачать, куди вітер дме. Їм остогид, Коска». Його пиянство і тупість. Їм потрібен тривалий контракт і лідер, яким вони пишатимуться. Їм потрібна ти. Герцог Таліна спостерігав. Вона не могла показати, що не хоче цього. Тоді, звісно ж, я згодна. Я погодилася ще тоді, коли ви сказали про подвійну платню. Збрихала вона. Урсов зміхнувся. Маю перечіття, що ми неабияк одне одному допоможемо генералу Меркато. Чекатиму звісток про вашу завтрашню перемогу. І він пішов. Коли за ним простигнув слід, Монза схопила брата за обличчя і одним ударом збила додолу. «Що ти наробив, Бенно? Що ти наробив?» Він бухмуро зиркнув на неї, притискаючи долоню до закривавленого рота. «Я думав, ти зрадієш. Нічорт забирай, не думав. Ти думав про себе. Сподіваюсь, ти задоволений». Однак їй не лишалось нічого іншого, крім як пробачити йому і вичавити максимум із ситуації. Він був її братом, єдиним, хто по-справжньому її знав. До того ж, Сесарій, Віктус, Ендіч і більшість їхніх капітанів погодились. Вони втомились від нікому Коски. Тож вороття немає. Наступного дня, коли на сході сходило сонце і вони готувались до битви, Монза наказала своїм людям битися по-справжньому. А що ще вона могла вдіяти? Увечері вона вже сиділа в кріслі Коски. Бен не шкирився поруч, а капітани пили за її першу перемогу. Усі, крім неї, сміялись, а вона думала про Коску. Про все, що він їй дав, про те, що вона була в нього в боргу, і про те, як йому відплатила. Настрій у неї був несвятковий. Крім того, вона стала генерал-капітаном тисячі мечів. Вона не могла собі дозволити сміятись.